З Дунаю. Ой, чого вода каламутна, гей та гей, короткі вітри штовхали наші ледів уздовж крутого морського берега, веслярі помагали своїм веслам цупкими вітрилами, бо добриння нетерпеливився швидше та швидше, а нам любо було пливти довго і думати докладно і без поквапу. Перед тим немало днів товклися під ромейським городом Корсонем. Мури високі, не дістанешся, отож робили Приспи під ними засипали рів, цілими тижнями оволочучи туди землю, а ромеї вночі забирали землю і кладали її в насип біля Південної церкви. Кінця тому пересипанню землі не видно було, не втома вичерпаність, гола земля до окула, солоне море. Як далеко ми зайшли і за чим? Не було тут хліба і пива, м'яса і риби, як на спокійних теплих по людях серед засніжених зим не було золотих і срібних ложок для дружини після вдалих походів на долібів і ляхів, на в'ятичів і ятвягів. Дружинники на попоні, а князь і ближче на килимах і у зорочах у дружини голови вже і на Кию, а князь уперто втупився в церкви і будівлі і в очах у нього захланність. Дружина підспівувала, підсміювалася, ай «Тому в городі та в Корсуні ні царя ж не було, ні царевича, а ні короля не було, ні королевича, як ні князя не було, і ні княжевича. Тут жила-була Маринка, що з халдиянок, не нашої віри, а безбожниці. Як у гавань ходили, мито брала вона, паруса рунили, брала мито вона, а як у ріми кидали, знову мито брала, а в човники сідали, брала мито вона, приставали до мосту, знову мито брала» а по мосту йшли, мосту гея брало, а в митниці були, не промитнювали, набирала мита сорок тисячів. Та тут так лиш співалося, а вже не віддали ми, що замахнувся наш князь не на Архонтову доньку Маринку, а на саму сестру імператорів царгородських Анну, звану вже не чиєюсь там людською донькою, а дочкою священної імперії. Мало йому було жон київських і тих, що звозили для нього звідусюди. Двісті наложниць у Вижгороді – триста, а у Білгороді – двісті на Бересті. Казали, що в Новгороді, де був посадником від отця свого князя Святослава, явилися Володимиру Волські булгари віри Магометової і спробували намовити в свою віру дозволом многожонства. Вірою він не спокусився, а жон уподобав вельми. А в далеких віках, казано, був цар, який мав жон без одної тисячу і погинув через останню наймолодшу і найгарнішу, але погинув, бо був мудрий. А наш Володимир був не мудрий, а не віглас, тому мав обрісти спасіння. Шукав його в ромейській царівні? Тож то знає, як то співали ми про князя. А буде ж тоді день у половині дня – «Княженецький стіл та й напів стола, Володимир кнез розпотішився, по світлій гридні походжає, чорні кучері розчісує. Князь був для нас найвродливіший і наймужніший, простий і мудрий, суворий, але й добрий, не вістяр, але й скромник, і він жив на висотах вище навіть за всіх наших богів, що задомовлювалися в лісах і пасовиськах, у полях і багаттях» у теплі оселі, спокійному диханні домашніх тварин, але саме завдяки цьому він, мов би, зливався з богами, робив їх приступнішими для нас, а самих нас теж ніби підносячи над дрібними клопотами і марнотою. Слава князеві нашому, нехай живе князя, з ним живемо і ми. Я був надто молодий тоді, щоб збагнути. Не всі живуть, ой, не всі. А мій старший брат сміян не врозумив мене, Мовчав, бо таке мав призначення на всім світі мовчати й махати мечем. До Царгорода від Курсуня, хоч і недалеко, але трудно пливти, надто ж тому, що, здається, ніби зорі твої лишаються позаду, і місяць теж позаду. А ти пливеш у невідомість, безвість і в Чорноту, де навіть місяць якийсь перевернутий, а коли сходить сонце, то вдається вчорашнім. «Мовчак не та й мовчак, щоб ні згуби мови, ні з рота вітру». А курчак все знай допитувався –